24. Zsoltár a föld és minden, ami rajta van. A termékeny föld és a rajtalakók. Mert ő erősítette meg azt a tengereken, és ő szilárdította meg a folyókon. Ki juthat fel Jehova hegyére? És kimehet fel az ő szent helyére? Az, aki ártatlanul cselekszik, és akinek tiszta a szíve aki nem esküszik hamisan az életemre, és nem esküszik csalárdul. Az ilyen embert megáldja Jehova, és igazságosnak tekinti megmentő istene. Ez azoknak a nemzedéke, akik őt keresik, akik a te kegyedet keresik, ó Jákob istene. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk. Táruljatok kiti ősi bejáratok! Hadd vonuljon be a dicső király! Kicsoda ez a dicső király! Jehova, aki erős és hatalmas! Jehova, aki hatalmas a harcban! Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk! Táruljatok kiti ősi bejáratok! Hadd vonuljon be a dicső király! Kicsoda ez a dicső király! A seregek Jehovája, ő! A dicső király.